Povești din folclorul maghiar Petru cel verde A fost odată ca niciodată într-un ținut îndepărtat, undeva pe terenul de nicăieri, o fermă mare unde locuia o familie, părinții și cei doi copii, un băiețel și o fetiță. După ce soția sa și-a dat duhul, bărbatul s-a căsătorit a doua oară cu gândul la copii. Dar soția aceasta nu-i suporta pe copii și le-a pus o travă în mâncare. Când copiii s-au așezat la masă, un porumbel le-a șoptit ușor. Copii, nu mâncați supa asta pentru că e otrăvită. trăvită! Ieșiți din casă, luați-o la drum și nu vă uitați înapoi!" Petru cel Verde și surioara lui au bătut drum lung. La un moment dat, au auzit un strigăt. Petru cel Verde, Petru cel Verde, vino aici! Era un peștișor care fusese aruncat pe uscat. Ridică-mă, Petru cel Verde, aruncă-mă înapoi în mare, fă bine și vei avea parte de bine. Băiatul l a ajutat pe peștișor cu bucurie. Și-au continuat drumul. După un timp, au auzit iar un strigăt. Petru cel verde, Petru cel verde, vino aici! Era o păsărică care se despărțise de stolul ei. L-a implorat pe Petru, Petru cel verde, pune-mă iar în copac ca să zbor cu frații mei. Petru cel verde a pus-o în copac, iar păsărica i-a spus, mulțumesc, fă bine și vei avea parte de bine. Petru și-a continuat drumul. La un moment dat, a auzit un strigăt, Petru cel verde, vino aici! O tufă de trandafir vește de îl striga. L-a rugat pe băiat să o ude. Tufa i-a spus, fă bine și vei avea parte de bine. Petru cel Verde a rătăcit de colo până colo până a ajuns într-un oraș. Când a ajuns la poarta palatului, a auzit strigăte, vino Petru cel Verde, sunt deja 99 de capete trase în țeapă, iar al tău va fi al 100-lea. Deși lui Petru cel Verde era teamă, a intrat. I s-a spus că prințesa se va mărita cu acela care se va ascunde atât de bine încât să nu fie văzut de ea. Petru cel Verde a intrat și s-a poruncit să se ascunde trei zile la rând, așa încât prințesa să nu-l zărească. Dacă eșua, îi se tăia capul. Dacă nu, prințesa și jumătate din împărăție urmau să fie ale lui. Bietul Petru plângea și se gândea: Dumnezeule, abia am scăpat de mama mea vitregă și uite peste ce necaz am dat. Unde să mă ascund mai bine oare? Brusc i-a apărut peștele în față. De ce plângi, Petru? Pentru că regele mi-a spus că dacă nu reușesc să mă ascund în așa fel ca fata lui să nu mă zărească, îmi va tăia capul. Peștele și-a deschis gura și i-a spus: Ascunde-te aici, Petru cel verde! Petru s-a aruncat în gura lui. Peștele s-a dus pe fundul mării și s-a îngropat în nisip. Prințesa a ieșit în hol, s-a frecat la ochi și a spus "Ești Petru cel Verde, din gura peștelui de pe fundul mării!" Petru cel Verde a ieșit, s-a târât cu tristețe din gura peștelui și s-a dus la palatul regal. A doua zi se frământa iar Unde se mă ascund?" Unde să mă ascund? Atunci i-a apărut în cale pasărea De ce plângi, Petru cel Verde? Cum să nu plâng? Voi fi decapitat dacă prințesa vede unde m-am ascuns Pasărea și-a întins aripile și i-a spus Vino, ascunde-te sub aripa mea Și s-a ascuns în spatele soarelui dar prințesa a ieșit în hol, s-a frecat la ochi și l-a zărit de îndată. Ești Petru, din spatele soarelui de sub aripa păsării!" Pasărea a coborât, iar Petru cel verde s-a strecurat de sub aripa ei. S-a dus acasă, iar a doua zi s-a pornit iar la drum. Plângea cu disperare. Ce se va alege de mine? Vai, vai, vai!" Tufa de trandafiri a venit la el Nu-ți face griji, te ascund eu S-au dus la palatul regal S-au oprit în fața holului unde urma să vină prințesa Și tufa de trandafiri s-a pus jos și a spus Ascunde-te în mijloc Tufa s-a deschis și a strălucit mai tare ca soarele Prințesa a venit, s-a frecat la ochi, dar n-a putut să-l dibuiască pe Petru Tată, nu reușesc să-l văd nicăieri pe Petru cel Verde!" Freacă-te la ochi, fata mea! Ai vrea să te măriți, nu-i așa?" Prințesa s-a frecat iar la ochi, dar în zadar În cele din urmă s-a plictisit să-l tot caute și i-a strigat Ești Petru cel Verde, Ești de oriunde ai fi! Nu te văd nicăieri!" Petru cel Verde a ieșit atunci din tufa de trandafiri S-au căsătorit imediat, el a primit jumătate din împărăție și nunta a ținut trei zile Am fost și eu prezentă și m-am distrat de minune Mi s-a dat un os mare de ros A dublat în limba română actrița Gabriela Codrea Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea.